יחזקאל, פרק מ"ה ובהפילכם את <אח> הארץ בנחלה, תרימו תרומה לאדוני, קודש מן הארץ, אורך חמישה ועשרים אלף אורך, ורוחב עשרה אלף, קודש הוא בכל גבולה סביב. יהיה מזה אל הקודש חמש מאות בחמש מאות, מרובה, סביב, וחמישים אמה מגרש לו סביב.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 ומנחה איפה לפר, ואיפה לאיל יעשה, ושמן הין לאיפה. בשביעי, בחמישה עשר יום לחודש בחג, יעשיך אלה שבעת הימים, כחטאת כעולה, וכמנחה, וכשמן.